Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Робчук. Мене звати Робінет Броудгед. Та попри це я чоловік. Мій електронний аналітик, я зву його Зікфрід фон психіатр, хоча то не його ім'я. Він робот, тому в нього немає імені. Кипкує. Робе, чому тебе хвилює, коли люди думають, що ти дівчина? Мені байдуже. Тому чого ти про це постійно згадуєш? Мене дратує, коли Зікфрід згадує мої опомини. Я дивлюся на стелю з підвісними конструкціями та пін'ятами, а відтак переводжу погляд у вікно. Насправді це не вікно, а рухома голограма прибою на Каенна-Пойнт. Зікфріда запрограмовано на різноманітні речі. За хвильку я відповідаю. Не моя вина, що так мене назвали. Моє ім'я вимовляється Р-О-Б-І-Н-Е-Т. Але всі говорять його неправильно. Ти чудово знаєш, що ім'я можна змінити. Якщо зроблю це, кажу я впевнений у своїй правоті, ти твердитимеш, що в мене нав'язлива ідея стосовно виправдання мого роздвоєння особистості. Я тобі пораджу лише, відповідає Зікфрід із притаманним йому незграбним механічним гумором, не вживати спеціальних термінів зі сфери психоаналітики. Було б краще, якби ти лише говорив про те, що відчуваєш. Я почуваюся щасливим. У тисячний раз запевняю Зікфріда. В мене немає жодних проблем. Чому б мені не бути щасливим? Знову ця ігра слова. Мені це не подобається. Мені здається, з програмою Зікфріда щось не гаразд. Він говорить. Скажи, Робі, чому ти почуваєшся нещасним? Я мовчу. Машина наполягає. Мені здається, тебе щось турбує. Дурниці Зікфріде. Відповідаю я з легкою відразую. Ти постійно це кажеш. Нічого мене не турбує. «Немає нічого поганого у вираженні своїх почуттів», – підвищується Зікфрид. Я знову дивлюсь у вікно. Я серджуся, бо відчуваю, як тремтить моє тіло, незрозуміло чому. Зікфрид, а ти зануда. Тобі й коли сказали про це. Він щось говорить, але я не слухаю. Я думаю, навіщо я згаю свій час, прийшовши сюди. Хто-хто, а я маю всі підстави на те, щоб почуватися щасливим. Я багатий, маю гарний вигляд, не занадто старий і в мене є повна медицина. Тому протягом наступних п'ятидесяти років я не буду старішати. Я живу в Нью-Йорку під великою бульбашкою. Тут мешкають лише забезпечені люди та зірки. Я володію літньою резиденцією з видом на море Тапан та греблю Палісейц. Усі дівчата божеволюють від моїх трьох браслетів, які я отримав за польоти. На землі живе не так багато проспекторів, навіть у Нью-Йорку. Всі жадають почути від мене про мій політ навколо туманності Оріона чи Малої Магеланової хмари. Звичайно, я жодного разу там не був. Я відвідав лише одну цікаву місцину, але не хочу розповідати про неї. Якщо ти справді щасливий, говорить Зікфрід, зачекавши належну кількість мілісекунд на мою відповідь. Чому тобі потрібна моя допомога? Ненавиджу, коли він порушує ті самі питання, які собі ставлю я. Мовчки суваюся на пінопластиковому килимку, прагнучи вмоститися зручніше. Я усвідомлюю, що на мене чекає довгий і нестерпний сеанс. Якби я знав, чому потребую допомоги, вона мені не була би потрібна. Зікфріда, ти зануда. Тобі колись сказали про це? Робе, ти сьогодні не вельми говіркий, – відповідає Зікфрід, крізь маленький динамік спереду килимка. Іноді він користується дуже реалістичним анекеном, який сидить у кріслі, стукає олівцем і час від часу глузливо посміхається. Проте я йому сказав, що це мене нервує. Чому ти просто не поділишся зі мною своїми думками? Бо я зараз ні про що не думаю. Розслабся і скажи перше, що спаде тобі на думку, робе. Я намагаюся згадати. Кажу я і замовкаю. Згадати, що саме робе? Браму. Звучить як питання, а не як твердження. Можливо, нічого не вдієш. Це саме те, що я згадую. Браму. У мене досить підстав згадувати браму. Там я одержав гроші, браслети і інші речі. Згадую день, коли я покинув браму. Це трапилося 31-го дня на 22-й орбіті. Якщо порахувати, то вийде, що я залишив браму десь 16 років та кілька місяців тому. Через 30 хвилин після лікарні я не міг дочекатися платні, сісти на зурліт і здиміти звідси. Робі, вголос, будь ласка, чим не попросив Зікфрід? Я думаю про Шикітея Бакіна, відповів я. Так, ти згадував про нього, пам'ятаю. Ну і що там було? Я не відповів. Старий Шикітей Бакін, який втратив обидві ноги, був моїм сусідом. Але я не хотів обговорювати це з Зігфрідом. Я совуюся на круглому килимку і думаю про Шики, мало не плачучи. «Ти засмучений, робе?» Я й далі мовчу. Шики був одним із небагатьох, із ким я попрощався у брамі. Кометно. Між нами було мало спільного. Я проспектор, а Шики – сміттяр. Він працював за їжу, оскільки виконував допоміжні функції. Навіть у брамі комусь треба було прибирати сміття. Але рано чи пізно він стане занадто старим і хворим для цього. Якщо йому пощастить, його просто випнуть до космосу, і він там помре. Якщо ні, його відправлять назад на планету. Там на нього теж чекає смерть, але триваліше. Йому доведеться кілька тижнів жити безпорадним калікою. А втім, він був моїм сусідом. Щоранку він вставав і ретельно пилососив кожен дюйм у своїй кімнаті. Зрозуміло, що там було брудно, оскільки навколо брами постійно літало сміття, Незважаючи на спроби позбутися його. Сумлінно усе прибравши, навіть навколо коріння маленьких кущів, які він вирощував і підрізав, шики збирав уламки, кришечки від пляшок, клапті паперу, іноді все, що він до цього назбирав, пилосмоком, і знов енергійно розкидав по кімнаті. Сміх та й гуді. Я не розумів, у чому сенс, а Клара. Клара твердила, що розуміє. Робе, про що ти щойно думав? запитав Зікрід. Я скручусь до ковтюшок на килимку і починаю бурмотіти. Не зрозумів тебе, Робі. Я мовчу і міркую над тим, що сталося з Шики. Гадаю, він помер. Мені стає сумно від думки, що Шики помер так далеко від нагої. Як би мені хотілося заплакати? Та я знову не можу. Я звиваюсь і смикаюсь, б'юсь об килимок. Стримувальні паски починають скрипіти. Усе марно. Біль і сором не минають. Мені приємно від того, що я, чим душ, намагаюся виставити свої почуття, але слід визнати, у мене не виходить. Тому клята бесіда триває. Робе, ти дуже довго відповідаєш. Щось приховуєш? – запитує Зікфрід. Я награно відказую. Що за питання? Коли так, то звідки я це можу знати? Замовкаю і починаю аналізувати всі шпаринки свого розуму, намагаючись розкрити Зікфрідові усі таємниці. Та дарма. Я обережно промовляю. Як на мене, це не зовсім так. Я не відчуваю жодних обмежень. Скоріше навпаки, надто багато хочу розповісти, аж не знаю, із чого почати. Не важить, із чого починати робе. Скажи перше, що спаде на думку. Як на мене це дурня. Хіба можна виокремити першу ліпшу думку, якщо вони всі там змішалися? Батько, мати, Сільвія, Клара. Бідула Хашики, які намагається згрупуватись в польоті, не маючи ніг і вентиляючи руками, мов сільська ластівка, що ловить жуків. Те, як він вимітає заплісневіле сміття з брами. Я шукаю болючі місця. Вони були такими і раніше. Але які саме? Мої відчуття, коли я у сім років дефілював у скелястому парку перед іншими дітлахами, щоб звернути на себе увагу? Тоді, коли ми впали з реального простору і зрозуміли, що ми в пасті, а під нами знизвідки з'явилася примарна зірка, осміхаючись як чеширський кіт. У мене тисячі таких спогадів, і всі болючі. Точніше, вони можуть боліти. У реєстрі моєї пам'яті вони усі болючі. Я знаю, де їх шукати, які відчуття бувають, коли вони спливають на поверхню. Без цього вони не болять. «Робе, я чекаю», – говорить Зікфрид. «Я думаю», – відповідаю я. Під час моєї брехні я згадую, що запізнююся на урок гри на гітарі. Це щось мені нагадує. Я дивлюсь на свою руку, перевіряючи, чи не треба стригти нігті. Шкода, що мої мозолі недостатньо загрублі і великі. Я ще не дуже добре граю на гітарі, але більшість моїх слухачів невибагливі, і це мене тішить. Єдине, що треба постійно практикуватись і все вчити. Як же ж там робити перехід з ре-мажор на до-мажор-септакорд? Робе, каже Зікфрид. Маємо не дуже продуктивний сеанс. Залишилося 10-15 хвилин. Чому ти просто не скажеш, що в тебе на думці? Я відкидаю першу гадку і висловлюю другу. Перше, що прийшло мені в голову... Це як моя мама плакала, коли тато загинув. Я так не думаю. Дай мені вгадати. Перша думка була про Клару. Я відчуваю клубок у горлі, мені забиває подих. Я раптом побачив Клару такою, якою вона була 16 років тому і ні на годину старше. Взагалі, Зігфриде, я б хотів поговорити про матір. Я не стримуюсь і примирливо гигикаю задля вічливості. Зігфрид ніколи не зітхає покірно, але з його мовчання все зрозуміло. Бачиш? Я веду далі обережно окреслюючи всі важливі деталі. Мама хотіла вийти заміж після смерті батька. Не одразу. Я не хочу сказати, ніби вона була рада, що він помер, або що. Вона його кохала. Одначе я тільки зараз уторопав, що вона була здоровою молодою жінкою. Дуже молодою. Завжди. Їй було десь 33 роки. Якби не я, вона одержилася б, тому маю почуття провини. І я не дав їй цього зробити, а підійшов і сказав. Ма, тобі не треба іншого чоловіка. Я буду чоловіком у сім'ї і подбаю про тебе. Звичайно, я не міг додержати свого слова. Мені було лише п'ять років. А мені, здається, тобі було дев'ять, Робі. Невже? Дай подумати. Так, Зікфріде, здається, ти маєш рацію. Я намагаюся проковтнути великий клубок у горлі, давлюся і кашляю. Робе, кажи, що там, Робе, наполягає Зікфрід. Що тобі казати? Як б тебе узяв, Зікфріде? Говори, Робе. «Що говорити? Чорт забирай, Зікфріде, ти мене з розуму зведеш. Це лайно взагалі не допомагає. Робе, будь ласка, скажи, що тебе турбує. Столи свою дурну бляшанку». Увесь біль, який я досі ховав глибоко у собі, вирвався, і я не міг це терпіти чи припинити. «Робе, раджу тобі спробувати». Я борсуюся в пасках, вибиваю шматки пінопласту з килимка, горлаючи. «Закрийся. Я не хочу цього чути». Я не витримую, як ти не розумієш. Не можу, не витримую. Зігфріт терпляче чекає, поки я припиню ридати. Це трапляється раптово. Я його випереджаю. Чорт, забирай Зігфріде. Це все ні до чого. Припинимо. Гадаю, інші душі потребують твоїх послуг. Що ж до цього робить, говорить машина. Я досить компетентний, щоб допомагати людині впродовж визначеного часу. Я мовчки витираю сльози паперовими серветками, які робот залишив біля килимка. «Але в тебе ще є нереалізований потенціал», – веде далі Зігфрид. «Утім, продовжувати наші сеанси чи ні, вирішувати тобі». «У кімнаті відпочинку є що випити?» – запитую я. «Якщо я правильно тебе зрозумів, то ні. Однак мені говорили, що на горі є непоганий бар». «Що я тут досі роблю?» – питаю я. «П'ятнадцять хвилин перегодом. Записавшись на санс наступної неділі, я випив чашку чаю в кімнаті відпочинку. Я намагаюся розчути, чи не кричить його наступний пацієнт, але нічого не чутно. Я вмиваюся, поправляю шарф, пригладжую маленький вихор на голові та йду до бару вихилити чарчину. Метродотель, людська істота, знає мене і запрошує сісти біля південного вікна з видом на частину нижньої затоки у бульбашці. Він дивиться на струнку зеленого оку дівчину з волоссям мідного кольору, яка самотньо сидить неподалік, але я заперечливо хитаю головою. Я випиваю, оцінюю ноги дівчини з мідною засмагою, роздумую над тим, де пообідати і вирушаю на урок гри на гітарі. Розділ другий Скільки себе пам'ятаю, я мріяв бути проспектором, розвідником-старателем. Мені було не більше шести років, коли батьки взяли мене на ярмарок у шаїні, Хот-доги, соєвий попкорн, різнобарвні паперові кульки з гідроном, циркова вистава із собаками та кіньми, колеса фортуни, ігри, атракціони. Також там був надовний намет із непрозорими стінками. вхід коштував долар, а всередині була виставка імпортних товарів з тунелів Гічі на Венері. Віяла для молитви вогняні перли і справжні металеві дзеркала Гічі, які коштували 25 доларів за штуку. Тато казав, що вони не справжні, але мені здавалися справжнісінькими. Та, однаково, ми не могли дозволити собі витратити 25 доларів. І якщо по правді, було мені непотрібне. Рябо обличчя, криві зуби, волосся, яке я зачісував назад і зав'язував у хвостик. Тоді браму тільки було відкрито. Я чув, як мій татко говорив про це, їдучи додому на аеробусі. Вони думали, що я сплю. Але туга в його голосі розбудила мене. Якби не мама і я, він би потрапив туди. Проте в нього ніколи не було шансів. Він помер через рік. Єдине, що я від нього успадкував, щойно виріс, це роботу. Торгівельний дім Гічі. Просто із загублених тунелів Венери. Рідкісні предмети релігійного культу. Безцінні перли, які колись носила таємна раса. Дивовижні наукові відкриття. Гарантована автентичність усіх предметів. Науковим товариствам і студентам спеціальна знижка. Фантастичні об'єкти старші за людство. Уперше за низькими цінами. Дорослим – 2,5 долари, дітям – долар. Власник – Делберт Гайн, доктор філософії та теології. Не знаю, чи працювали ви на харчових шахтах, але, гадаю, чули про них. Це не дуже весело. Я почав трудитися там, коли мені було 12 років на півставки. До 16 років у мене був статус, як у батька. Бурильник шпурів. Платили добре, але доводилося тяжко працювати. А що робити з тією платнею? На повну медицину і на те, щоб залишити шахту, не вистачало. Я просто був прикладом успішної людини для місцевих. Працюєш 6 годин, 10 відпочиваєш. 8 годин сну і знову на ногах. Одяг постійно смердів сланцем. Палити дозволяли лише в ізольованих місцях. Повсюди був маслянистий туман. Усі дівчата також смерділи мастилом і були змучені роботою. Дні минали одноманітно. Ми працювали, залицялися до дружин своїх друзів і грали в лотерею. Також ми жлуктали багато дешевого міцного питва, яке виготовляли за якихось 10 миль звідси. Іноді на ньому була етикетка шотландського віскі, іноді – з-під горілки чи бурбону. Але все воно виготовлялося на тих слизьких випарювальних колонах. Я нічим не відрізнявся від інших. Аж ось одного разу виграв у лотерею квиток, щоб поїхати звідти. Доте я просто жив. Моя мати також працювала на шахті. Після того, як батько загинув під час пожежі в забої, вона виховувала мене. На шахті були ясла. Все було добре, поки в мене не стався психічний розлад. Мені тоді було 26, і я мав проблеми з дівчиною. Через деякий час я не міг підвестися з ліжка вранці, тож мене відвезли на лікування. Я був відсутній близько року, а коли мене випустили з палати для шаленців, моя мати вже померла. Слід визнати, що це моя провина. Я не кажу, що хотів цього. Вона була б жива, якби їй не випало турбуватися за мене. Ми не мали достатньо коштів, щоб оплатити витрати на лікування. Мені потрібна була психотерапія, а їй нова легеня. Але вона її не отримала і померла. Я зненавидів наш будинок після її смерті, та окрім цього міг хіба що оселитися в гуртожитку для неодружених. Мені не подобалося життя в оточенні чоловіків. Звичайно, я міг одружитися, але не одружився. Сильвія, дівчина, з якою в мене почалися проблеми, давно мене покинула. Я не був проти шлюбу. Зваживши на мою історію хвороби і на те, що я так довго жив з матір'ю, читач може подумати, що я був проти одруження. Але це не так. Мені надзвичайно подобалися дівчата. Я хотів побратись і мати дітей. Проте не в шахтах. Я не хотів, щоб мій син повторив долю свого батька. Буріння шпурів – страшенно тяжка робота. Зараз використовують парові смолоскипи з нагрівальними спіралями гічі, і сланець легко розпадається, як віск під час розрізання. А в нас час доводилося бурити і підривати. Швидкісний ліфт спускався в шахту на початку зміни. Стіна шахти була слизькою та смертючою і пролітала повз зі швидкістю 60 км на годину. Мені доводилося бачити, як підпиті шахтарі... Китаючись намагалися схопитися за стіну, щоб триматися на ногах. Тоді їхні руки перетворювалися на уцубки. Після того, як лебідка опускалась з шахту, ще треба було кілька кілометрів ковзатися і перечіпатись, обнастили, поки дістанешся за бою. А потім треба було бурити і встановлювати заряди. Вітак доводилося ховатися в якомусь укритті, чекати на вибух, сподіваючись, що розрахував усе правильно, тебе не засипла смердюча масляниста маса. Якщо людину... Живцем поховає під сланцем, вона зможе прожити під ним ще тиждень. Такі випадки бували. Якщо її не врятувати через три дні, вона вже ні на що не буде здатна. Якщо все закінчувалося добре, треба було йти до наступного забою, ухиляючись від навантажувачів, які сунули коліями. Кажуть, що маски затримують більшість вуглеводнів та пил від породи. Може, воно й так, але сморід вони не затримують. І за вуглеводнє теж не впевнений. Моя мати не єдина працівниця, якій потрібна була нова легеня, і також не єдина, хто не могла за неї заплатити. А що робити після зміни? Можна посидіти в барі, розважитись у спальні з дівчиною, грати в карту у кімнаті відпочинку, або ж дивитися телевізор. Ми не часто виходили на поверхню, бо в цьому не було жодного сенсу. У нас було обмаль парків, але їх ретельно доглядали, висаджували знову і знову. У скелястому парку навіть були живоплоти і галявина. Закладаюся, вам ніколи не траплялась галявина, яку треба було мити, натирати змийним засобом та висушувати кожного тижня. Інакше рослини б загинули. Тому парки були для дітей. Окрім парків, була ще вайоминська земля. Вона скидалась на поверхню місяця. Ані деревця, та й загалом жодної живої істоти. Ніяких птахів, білок і свійських тварин. Лише кілька слизьких, кривих струмків, які чомусь завжди мали колір яскраво-жовтої вохри і масляну плівку. Кажуть, що нам ще пощастило, у нашій частині Вайомінгу є шахти, а в Колорадо з його відкритими розробками ще гірше. Мені завжди важко було в це повірити, але я туди не навідувався. Окрім усього, постійний робочий сморід, краєвиди та грюкіт. Захід сонця ми зустрічали у помаранчево бронатній імлі. Постійний сморід. Удень і вночі чути гуркіт пече екстракторів, у яких нагрівають і подрібнюють мергель для видобування керобітуму, а також шум довгих конвеєрів, які слугують для транспортування відпрацьованого сланцю, щоб десь його складати. Розумієте, щоб видобути нафту, слід нагріти породу. Після нагрівання вона роздувається як попкорн, тому місця для неї більше немає. Назад у шахту не запхнеш, бо їй забагато. Якщо викопати гору сланцю і видобути нафту, то сланцю залишиться на дві такі гори. Тому ми будуємо нові гори. А тепло, яке виділяють екстрактори, слугує для нагрівання парників. Нафта стає більш слизькою, затікає в парники. Збирачі слизу зішкірбають її, висушують і спресовують. А наступного ранку ми їмо її на сніданок. Сміх та й годі. Раніше нафта булькотіла прямісінько з-під землі. Єдине, що люди робили з нею, це заправляли машини і спалювали. У всіх телешоу крутили пропагандистські рекламні ролики про важливість нашої роботи і про те, що без нас світ помер без голоду. Це правда. Нам не треба про це нагадувати. Якби не ми, то в Техасі почався б голод, а в Орегоні – дитяча пелагра. Ми все це знаємо. Ми видобуваємо 5 трильйонів калорій на день, щоб прогодувати світ. Це половина білкової дієти для п'ятої частини населення Землі. І це все завдяки дріжжям та бактеріям, що їх вирощуємо на сланцевій нафті, яку видобувають у Вайомінгу та північних регіонах Юти й Колорадо. Світу потрібна їжа. Ананси коштувало більшої частини Вайомінгу і великого шматку бітомінозних пісків Атабаски. І от що ми будемо робити з тими людьми, коли остання крапля вглеводню перетвориться на їжу. Це вже не мій клопіт, але я досі думаю про це. Для мене все закінчилося після виграшу в лотерею. Це сталося на другий день після Різдва, того року, коли мені стукнуло 26. Призом були 250 тисяч доларів. Цього вистачило б, щоб жити цілий рік по-королівськи. Цієї суми було достатньо для того, щоб удружитися і отримувати сім'ю, якби ми працювали і жили скромно. Також цієї суми вистачило б на один квиток до брами Я відніс лотерейний білет до туристичної агенції і вміняв його на квиток. Там мене тепло зустріли. В агенції було мало клієнтів, тим паче на цей напрямок. У мене залишилося близько 10 тисяч доларів, я не лічив. Я виставив грандіозну випивку. На вечірку прийшли 50 чоловік-колег з моєї зміни, усі мої друзі і випадкові люди, які вирішили випити на дурняк. Гулянка тривала десь чи не добу. Потім я крізь завірюху добирався до туристичної агенції. Їхав через увесь Вайомінг. П'ять місяців по тому ми кружляли навколо астероїда, спостерігаючи за бразильським космічним кораблем, який кидав нам виклик. Таким чином я нарешті готувався стати проспектором.